nga Buhureri radiyallahu anhu, për cilësitë e dërguar i Allahut alayhi salam ka thënë. U grindën xheneti dhe xjehenemi ndër mes tyre, dhe xheneti tha: O Zot, ç'është me mua që futen tek unë vetëm njerëzit e dopët dhe të vobeqtit, kurse xjehenemi tha: tekun futen me ndijmëdhëjtë dhe të fuqishmit. Pastaj Allahu gjykoi ndër mes tyre. Ti je xheneti, mëshira ime. Nëpërmjet teje unë mëshiroj atë që dëshiroj ndërsa ti je zjarri ndëshkimi im nëpërmjet teje dënoj atë që dëshiroj dhe është caktimi im që secili prej jush t'i ketë banorët e tij transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com